Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 46 Mâna lui Andreea și pașnică din buzunar și se ridică până la mustața roșcovană pe care o mângâie câtva timp. Dragă Caderus," spuse el, va să că ai să fii fericit?" Am să fac tot ce o să pot," răspunse hangiul de la Pondiugar, vârându-și cuțitul în mânecă. Haide!" Iată că ne apropiem de Paris. Cum n-ai bai să treci bariera fără să trezești bănuieli? Mi se pare că în hainele astea riști mai mult trăsură decât pe jos. Așteaptă și ai să vezi, răspunse Caderus. El luă pălăria lui Andreea, trase apoi mantia largă fără mâneci și cu guler înalt, pe care grumul izgonit din trăsură o lăsase pe locul său și își acoperi spinarea cu ea. După aceea, lua înfățișarea posomorâtă a unui servitor de casă mare, al cărui stăpân conduce el însuși. Și eu?" întrebă Andreea. Eu să rămân cu capul gol?" Ce are a face?" răspunse Caderus. Pe vântul ăsta s-ar putea foarte bine ca un vârteș să-ți fi zburat pălăria." Atunci haide și să sfârșim odată." Dar cine te oprește?" se miră Caderus. Cred că nu eu." cu Andreea. Trecură bariera fără nicio neplăcere. La prima răspântie, Andreea șopri calul, iar Caderus sări jos. Hei, spuse Andreea, nu-mi dai înapoi mantia servitorului și pălăria? Doar nu vrea să capăt vreo un guturai, răspunse Caderus. Dar eu? Tu ești tânăr, pe când eu încep să mă ramolesc. La revedere, Benedetto! Și, pătrunzând într-o străduță, de Rus dispărut. Vai, oftea Andreea, nu există fericire de plină. Capitolul 27: Scena conjugală În piața Ludovic al XV-lea, cei trei tineri se despărțiră. Morel porni spre bulevard, Șatorenos spre podul Revoluției, iar Debrei de-a lungul cheiului. Morel și ajung să după toate probabilitățile la căminele lor familiale, după cum se mai spune încă la tribuna camerei, în discursurile bine întocmite, ca și la teatrul din strada Rișelio, în piesele bine scrise. Dar nu același lucru se întâmplă cu Debrei. Ajuns în dreptul luvrului, el apucă spre stânga, străbătu caruselul întrap întins, porni pe strada Sen ieși prin strada de la Mișodie și ajunse la poarta lui Danglar tocmai în clipa când landoul domnului de Vilfor, după ce îl lăsase pe acesta și pe soția sa în foburgul Saint-Honoré, se oprea să o lase acasă pe baroană. Debrei era un obișnuit al casei. De aceea intră primul în curte, zvârli hățurile în mâinile unui argat, apoi se reîntoarse la poartă ca să o primească pe doamna Danglar care îi dădu brațul cu gând să o ducă în apartamentul ei. După ce poarta fu închisă și baroana împreună cu Debrei ajunse în curte, tânărul o întrebă. Ce ți s-a întâmplat, Ermin? De ce ți s-a făcut rău ascultând povestea sau, mai bine zis, basmul povestit de conte?" Am fost îngrozitor de prost dispus astă seară, dragul meu," răspunse baroana. Nu, Ermin. Urmă de brei, n-ai să mă faci să cred asta. Din potrivă, erai cum nu se poate mai bine dispusă când ai sosit la conte." Domnul Danglar era oarecum mohărât, e adevărat. Dar eu știu cât îți pasă ție de toanele lui." Ți-a făcut cineva ceva? spune ce? Știi bine că n-aș îngădui să ți se facă vreo necuviință. Te înșel, Lucian, te asigur," răspunse doamna Danglar. Lucrurile stau așa cum îți spun eu, plus mohorârea observată despre care nu credeam că merită să pomenesc. Se vedea cât de că doamna Danglar era în prada uneia dintre acele stări de nervi de care adeseori femeile nu-și pot da seama singure. Și se vedea de asemenea, așa cum ghicise de brei, că ea trecuse printr-o zguduire ascunsă pe care nu voia să o mărturisească nimanui. Obișnuit să privească toanele ca făcând parte din viața femeilor, el nu mai stărui, așteptând momentul prielnic fie pentru o nouă întrebare, fie pentru o mărturisire propriu omotu. La ușa camerei sale, baroana o întâlni pe domnișoara Cornel. Cornel era camerista de încredere a baroanei. Ce face fiica mea?" întrebă doamna Danglar. A studiat piesa toată seara și apoi s-a culcat, răspunse domnișoara Corne. Totuși, mi se pare că mai aud pianul. Cântă domnișoara lui Darmi, în timp ce domnișoara noastră stă în pat. Bine, spuse doamna Danglar, Vino și mă dezbracă. Intrare în dormitor. Debrei se tolăni pe o canapea în timp ce doamna Danglar trecu împreună cu domnișoara Corne în cabinetul ei de toaletă. Dragă domnule Lucian," spuse doamna Danglar prin ușa întredeschisă, te plângi mereu că eugenii nu-ți face cinstea de a-ți vorbi, nu-i așa?" Doamnă," răspunse Lucian, jucându-se cu cățelul baroanei care, recunoscându-l drept prieten al casei, avea obiceiul să se gudure în fel și chip pe lângă el. Nu sunt numai eu singurul care-ți spun asemenea lucruri." Mi se pare că l-am auzit chiar pe morser plângându-se mai de unăzi, chiar Dumitale, că nu e în stare să scoate măcar o vorbă de la logodnica lui." E adevărat," spuse doamna Danglar, dar cred că într-una din diminețile viitoare totul se va schimba și că o vei vedea pe Eugenie intrând la dumneata în birou." La mine în birou?" Adică în biroul ministrului." Pentru ce?" Ca să-ți ceară un angajament la operă De când sunt, n-am văzut atâta patimă pentru muzică E caragios pentru o fată din lumea bună De brei zâmbi Atunci să vină cu consimțământul baronului și al dumitale, răspunse el Și o să-i facem angajamentul Ba chiar o să încercăm să i facem după merit Deși suntem prea săraci ca să putem plăti un talent atât de frumos ca al ei Poți să pleci, Corne?" spuse doamna Danglar. Nu mai am nevoie de dumneata." Corne dispăru iar peste o clipă, doamna Danglar ieși din cabinet într-un veșmânt de casă încântător și veni să se așeze lângă Lucian. Apoi, gânditoare, ea a început să-și mângâie cățelușul. Lucian o privi o clipă tăcut. Haide, Ermin," îi spuse el mai apoi, răspundem cinstit." Te-a măhnit ceva, nu-i așa?" Deloc," răspunse baroana și, spunând acestea, pentru că simțea că se înnăbușe, ea se ridică, încercă să respire și se duse să se privească în oglindă. Arât groaznic astea seară," spuse ea. Debrei se ridică zâmbind, cu gândul să liniștească pe baroana asupra felului cum arată, când, pe neașteptate, ușa se deschise. Domnul Danglar apărut. Debrei se așeză iar. La zgomotul ușii, doamna Danglar se întoarse și își privi soțul cu o uimire pe care nici nu-și dădu măcar o steneala o ascundă. Bună seara," spuse banchierul. Bună seara, domnule Debrei." Barona crezut că, fără îndoială, vizita aceasta neașteptată însemna ceva, de pildă dorința de a cere iertare pentru cuvintele nepotrivite pe care baronul le scăpase în timpul zilei. Luând un aer plin de demnitate, ea se întoarse spre Lucian, fără să-i răspundă soțului ei. Citește-mi ceva, domnule Debrei," îi spuse ea. Debrei, pe care vizita îl neliniștea oarecum la început, se potoli văzând calmul baroanei și își întinse mâna spre o carte însemnată la mijlocul un stilet, având lama de filde și încrustat în aur. Iartă-mă," spuse bancherul. Dar ai să obosești prea mult, baroană, culcându-te atât de târziu. E ora 11 și domnul Debrei locuiește destul de departe. Debrei rămase mut de uimire, nu pentru că tonul lui Danglar n-ar fi fost pe deplin calm și politicos, ci pentru că pe sub calmul și pe sub politețea banchierului se zăreau o oarecare dorință neobișnuită de a face în seara aceasta altceva decât voia soției sale. Și baroana a fost mirată și își mărturisi mirarea printr-o privire care, fără îndoială, că i-ar fi dat de gândit soțului, dacă acesta nu și-ar fi atinsit ochii pe un ziar unde căuta închiderea cursurilor la renta de stat. Așa se întâmplă că privirea ei atât de trufașă, fost vârlită în gol și n-a avut niciun efect. Domnule Lucian, spuse baroana, îți declar că n-am nici cea mai mică dorință să dorm. Cam mii de lucruri să-ți povestesc în seara asta și că dumneata ai să-ți petreci noaptea ascultându-le, chiar dacă ar fi să dorm de a picioarele." Sunt la ordinele dumneavoastră, doamnă," răspunse Debrei netulburat. Dragă domnule Debrei," spuse și bancherul la rândul lui, te rog, nu te omorâ să asculți în noaptea asta nebuniile doamnei Danglar, fiindcă le poți asculta la fel de bine și mâine." Seara asta e a mea." Mi-o păstrez și o voi folosi, dacă bine voiești, să-mi îngădui, pentru a discuta niște lucruri foarte grave cu soția mea. De data asta, lovitura era atât de directă și atât de îndrăsneață, încât îl nauci și pe Lucian și pe Baroană. Amândoi se întrebară din ochi, ca pentru a găsi unul la celălalt vreun ajutor împotriva atacului. Dar neînvinsa puterea stăpânului casei triumfă, și soțul rămase cel mai tare. Nu cumva să-ți închipui că te alung, dragă Debrei, continuă Danglar Nu nici vorbă despre așa ceva O împrejurare neprevăzută mă silește să doresc chiar în seara asta să am o discuție cu baroana Și cum mi se întâmplă destul de rar asemenea lucruri, n-ai de ce să-mi porți pică Debrei îngăimă câteva cuvinte, salută și ieși dând din colț în colț E de necrezut își spuse el după ce închise ușa pe din afară E de necrezut cum soții ăștia pe care totuși îi găsim atât de caragioși pot deveni atât de ușor stăpân pe situație După plecarea lui Lucian, Danglar îi luă locul pe canapea, închise cartea rămasă deschisă și, luând o înfățișare îngrozitor de pretențioasă, continuă să se joace cu câinele dar cum câinele, care nu avea pentru el aceeași simpatie ca pentru Debrei, voi să-l muște, Danglar îl apucă de ceafă și îl zvârli tocmai în celălalt colț al camerei, pe un scaun. Zburând prin aer, animalul scoase un chelălăit, dar odată a ajuns la destinație, se din dinapoi a unei pernițe și, uluit de tratamentul cu care nu era obișnuit, tăcu un lemnit. Știi că faci progrese?" spuse baroana fără să clipească măcar. De obicei nu ești decât grosolan. În seara aceasta ai devenit brutal. Fiindcă în seara asta sunt mai prost dispus decât de obicei, răspunse Danglar. Ermin se uită la banchier cu un dispreț de nespus. De obicei asemenea priviri îl scoteau din sărite pe încrezutul Danglar, dar în seara asta el abia dacă o luă în seamă. Și ce-mi pasă mie de proasta ta dispoziție?" întrebă baroana, mâniată de nepăsarea soțului ei. Oare mă privesc pe mine toate astea? cui-ți proasta dispoziție la tine, las-o în păstrare la birou și apoi descarcă-ți-o pe spinarea funcționarilor, doar de asta îi plătești." Gata," răspunse Danglar, ai început să te pierzi în sfaturi, așa că n-am să le ascult." Birourile îmi sunt ca un pactole, după cum spunea mi se pare domnul Dezmutie, și nu vreau să le zădărăsc mersul și să le tulbur liniștea. și mei sunt oameni cum se cade care mă fac să câștig avere și cărora le plătesc o dobândă nespus de mică față de meritul lor, dacă stau să-i prețuiesc după cât îmi aduc. Așa că nu o să mă mânii împotriva lor. Cei împotriva cărora mă voi mânia sunt oamenii care mănâncă mâncărurile... Îmi spetesc caii și îmi prăpădesc banii." Și cine sunt oamenii care îți prăpădesc banii? Te rog, explică-te mai limpede." Fii liniștită. Dacă vorbesc în șarade, n-am de gând să te fac să cauți multă vreme dezlegarea," răspunse Danglar. Oamenii care îmi prăpădesc banii sunt cei ce îmi scot 500.000 de, de franci într-un ceas." Nu te înțeleg deloc," răspunse baroana, încercând să-și ascundă totodată și tremurul vocii și roșeața obrazului. Ba, din potrivă, mă înțelegi foarte bine, continuă Danglar, dar dacă tot o să mai ai reavoință, am să spun că tocmai am pierdut 700.000 de franci la împrumutul spaniol. asta e bună, spuse baroana rânjind. Și pe mine mai găsit să răspund pentru pierderea ta? De ce nu? E vina mea că ai pierdut șapte de mii de franci? În orice caz, nu e vina mea." Îți spun odată pentru totdeauna," urmă baroana cu glasacru, să nu mai pomenești de bani. Limbajul acesta nu l-am învățat nici la părinți și nici în casa primului meu soț. Cred și eu," făcut danglar, nici unii și nici alții n-aveau un gologan." Iată un motiv mai mult să nu învăț de la ei jargonul băncilor care îmi sfâșie urechile aici, de dimineață și până seara. Sunetul banilor numărați și răsnumărați îmi face silă și nu mai știu altceva în afară de sunetul glasului tău de care să-mi fie mai silă. Ciudat lucru, făcut danglar, și eu care credeam că afacerile mele te interesează grozav. Pe mine... Cine te-a putut face să crezi o asemenea prostie? Chiar tu? asta e bună! Nici vorbă că da! Tare-aș vrea să știu cu ce prilej!" Păi, nu-i greu deloc. În februarie trecut, tu mi-ai vorbit prima despre fondurile Haiti. Ai visat că o corabie intra în portul Le Havre și că aducea vestea că o plată pe care o credeam amânată tocmai la calendele grecești va fi făcută." Eu îți cunosc luciditatea somnului. De aceea am cumpărat pe sub mână toate cupoanele găsite din acțiunile Haiti și am câștigat 400.000 de franci, dintre care 100.000 ți-au fost înmânați cu sfințenie. Ai făcut cu ei ce ai avut chef. Asta nu mă privește pe mine." În martie era vorba despre o concesie de cale ferată. S-au prezentat trei societăți oferind garanții egale. Tu mi-ai spus că instinctul tău și, deși pretinzi că nu te pricep deloc la speculații, eu cred din potrivă că instinctul îți e foarte dezvoltat în unele privințe, mi-ai spus așadar că instinctul te face să crezi că va fi aleasă societatea zisă a sudului. Am luat chiar atunci două treimi din acțiunile societății acesteia și, într-adevăr, ea a fost aleasă. După cum ai prevăzut, Prețul acțiunilor s-a triplat, iar eu am încasat un milion, din care 250.000 de, de franci ți-au fost înmânați numai decât Ce-ai făcut cu aceste 250.000 de, de franci? Unde vrei să ajungi? strigă baroana, tremurând de ciudă și de neastâmpăr Ai răbdare, o să auzi îndată Bine ar fi În aprilie ai fost la masă la ministru a venit vorba despre Spania și ai auzit o convorbire secretă. Era vorba despre expulzarea lui Don Carlos. Am cumpărat fonduri spaniole. Expulzarea a avut loc și am câștigat 600.000 de franci în ziua când Carol al V-lea a trecut din nou peste Bidasoa. Din aceste 600.000 de franci, tu ai căpătat 50.000 de taleri. Erau ai tăi și ai făcut ce ai vrut cu ei fără să-ți cer socoteală. Dar nu e mai puțin adevărat că ai primit 500 de mii de livre anul ăsta. Și apoi? Aha, apoi? Ei bine, tocmai apoi s-au încurcat lucrurile. Ai un fel de a vorbi, într-adevăr? Așa cum e, mi arată ideile și n-am nevoie de mai mult. Apoi, acum trei zile s-a întâmplat apoi ăsta. Adică? Acum trei zile ai făcut politică cu domnul Debrei și ți s-a părut că înțelegi din vorbele lui că don Carlos s-a reîntors în Spania. Atunci eu vând bonurile, vestea se împrăștie, se face panică și eu nu mai vând, ci dau. A doua zi se dovedește că știrea a fost falsă și că din pricina știrii false eu am pierdut șapte sute de mii de franci. Ei și? Ei și fiindcă am obicei să-ți dau un sfert din câștig, atunci când pierd, îmi ești datoare un sfert. Sfertul la 700.000 de, de franci însemnează 175.000 de mii de franci. E pomenit tot ce spui și zău că nu văd cum poți amesteca numele Domnului Debrei în toată povestea asta. Păi, dacă din întâmplare n-ai cei 175.000 de mii de franci pe care ți-i cer, Hai să-i împrumuți de la prietenii tăi, iar domnul Debrei îți este prieten. asta e bună. Hai, lasă gesturile, lasă țipetele, lasă drama modernă. Altfel mă silești să-ți spun că îl văd de aici pe domnul Debrei, rânjind lângă cei 500 de mii de franci pe care i-ai numărat anul ăsta și spunându-și că a găsit în sfârșit ceea ce nici cei mai dibaci jucători n-au putut să descopere vreodată adică o ruletă unde câștigi fără să pui nimic și unde nu pierzi atunci când se pierde. Baroana încercă să izbucnească. Mizerabile!" strigă ea. Ai îndrăznit să-mi spui că nu știai ce cutezi să-mi pui pe seamă astăzi." Nici nu spun că știam, nici nu spun că nu știam. Atâta îți spun. Uită-te la purtarea mea de patru ani de zile, de când nu mai mi-ești nevastă și de când nu mai îți sunt bărbat." Și ai să vezi că ea a fost totdeauna aceeași. Cu puțin timp înaintea rupturii noastre, ai vrut să înveți muzica cu baritonul acela faimos, care a jucat cu atâta succes la teatrul italian. Eu am vrut să învăț dansul cu dansatoarea aceea care a ajuns să vestită la Londra. Asta m-a costat și pentru mine și pentru dumneata aproape 100.000 de franci. N-am spus nimic, fiindcă într-o căsnicie trebuie să existe înțelegere." O sută de mii de franci pentru ca bărbatul și femeia să învețe toate tainele dansului și ale muzicii nu e prea scump. Peste puțină vreme, iată că te-ai săturat de muzică și că ți-a venit ideea să studiezi diplomația cu secretarul ministrului. Eu n-am avut nimic împotrivă, înțelegi? Ce-mi pasă mie dacă tu îți plătești din pușculița ta lecțiile pe care le ei dar astăzi văd că scoți dintre a mea și că ucenicia ta mă poate costa 700 de mii de franci pe lună. Oprește-te, fiindcă nu mai poate să meargă așa. Sau îți dă diplomatul lecții gratuite și atunci am să-l îngădui, sau nu o să mai pună piciorul în casa mea. Mă auzi? O, e prea mult, strigă Ermin, sufocându-se. Treci peste limitele josniciei. Dar văd cu plăcere că nici tu n-ai rămas mai prejos și că te-ai supus bucuroasă cerinței legii. Femeia trebuie să-și urmeze bărbatul. Ai început cu insultele. Ai dreptate să ne oprim la fapte și să chibzuim cu sânge rece. Eu nu m-am amestecat niciodată în afacerile tale decât ca să te ajut. Fă și tu la fel. Spui că punga mea nu te interesează, nu-i așa? Fie, lucrează cu a ta. Dar nici nu umple, nici nu goli pe a mea. De altfel, cine știe dacă asta nu e vreo ticăloasă lovitură politică? Cine știe dacă nu cumva ministrul, înfuriat că mă vede în opoziție și gelos că lumea mă simpatizează, nu s-a înțeles cu domnul Debrei ca să mă ruineze? Nu crede deloc că e așa. Îți spun eu, cine a mai pomenit una ca asta? O știre telegrafică falsă, adică imposibilul sau aproape? Semne cu totul diferite date de ultimii doi telegrafiști. Zău a fost făcută special pentru mine." Ascultă," răspunse baroana ceva mai împlânzită, mi se pare că știi că slujbașul a fost dat afară, că s-a vorbit chiar să fie dat în judecată, că îi se întocmise ordin de arestare și că ordinul ar fi fost îndeplinit dacă n-ar fi scăpat la primele cercetări printr-o fugă care îi dovedește nebunia sau vinovăția." E o greșeală." Da, o greșeală care îi face să râdă pe neghiobi, îl face pe ministru să petreacă o noapte proastă, îi face să înegrească la hârti, pe domnii secretar de stat, iar pe mine să mă coste șapte sute de mii de franci." Atunci, dacă după câte crezi toate astea se trag de la domnul Debrei, de ce în loc să îi le spui lui în față, mi le spui mie?" De ce vinovățești un bărbat, dar te legi de o femeie? Parcă-l cunosc eu pe domnul Debrei, răspunse Danglar. Parcă vreau să-l cunosc, parcă vreau eu să știu că el dă sfaturi, vreau eu să-l urmez, joc eu? Nu, tu faci toate astea, nu eu. Mi se pare însă că din moment ce profiți, Danglar înălță din numeri. Nebune ființe mai sunt și femeile care se cred genii, fiindcă au mânuit una sau zece intrigi așa fel încât să nu le afle tot Parisul Dar gândește-te numai de ți-ai fi ascuns destrăbălarea față de soțul tău Și asta e doar ABC-ul artei, fiindcă cei mai mulți dintre soți nu vor să vadă Și tot n-ai fi decât o palidă copie de ceea ce fac jumătate din prietenele dumitale și din femeile în altei societăți cu mine, însă, nu s-au petrecut lucrurile așa. Eu am văzut și iar am văzut într-una. De aproape 16 ani încoace, poate că mi ai ascuns vreun gând, dar nicio faptă, nicio acțiune, nicio greșeală nu mi-a rămas tăinuită. Iar tu, de partea ta, încântată de dibăcia pe care o ai, erai convinsă că mă înșeli. Și ce a ieșit din toate astea? Datorită așa zisei mele neștiințe. Nu e măcar unul dintre prietenii tăi, de la Vilfor și până la Debrei, care să nu tremure în fața mea. Nu e măcar unul să nu mă trateze ca pe stăpânul casei, singura pretenție pe care o am față de voi. Și, în sfârșit, nu e măcar unul care să fii îndrăznit să spună despre mine ceea ce îți spun eu însumi astăzi. Îți dau voie să mă faci odios, dar am să te împiedic să mă faci caragios și mai cu seamă, am să te împiedic într-adevăr și înainte de toate să mă ruinezi. Până în clipa în care fusese rostit numele lui Vilfor, barona se stăpânise destul de bine, dar auzind numele acesta, i-a păli și ridicându-se ca împinsă de arcuri, își întinse brațele ca și cum ar fi vrut să înlăture o stafie și făcut trei pași spre soțul ei, ca și cum ar fi vrut să-i sfârșitul tainei pe care nu o cunoștea deloc, sau poate că, prin vreo socoteală mârșavă, cum erau aproape toate socotelile lui Danglar, nu voia să o spună în întregime. Vilfor, ce înseamnă asta? Ce vrei să spui? Asta înseamnă că domnul Nargon, primul tău soț, nefiind nici filozof și nici bancher, sau poate fiind și una și alta, văzând că nu poate trage niciun folos de pe urma unui procuror regal? A murit de mâhnire și de ciudă că te-a găsit însărcinată în șase luni, după ce îl lipsise nouă luni de acasă. Sunt brutal și nu numai că știu, dar chiar mă laud cu asta. În operațiile mele comerciale, brutalitatea e unul dintre mijloacele de succes. De ce în loc să ucidă s-a sinucis? Pentru că n-avea bani de salvat. Da. Dar eu, eu sunt îndatorat banilor mei, domnul Debrei, asociatul meu... M-a făcut să pierd 700 de mii de franci. Să suporte și el partea de pierdere și o să ne facem afacerile mai departe. Dacă nu, să dea faliment față de mine din pricina acestor 175.000 de mii de livre și să facă ce fac toți faliții, adică să dispară. Ei, Doamne, e un băiat încântător, știu, atunci când aduce știri exacte, dar când ele sunt false, Găsești în lume 50 care prețuiesc mai mult decât el." Doamna Danglar se simțea doborâtă. Totuși, mai făcu o ultimă sforțare ca să răspundă acestui ultim atac. Se prăbuși într-un fotoliu, gândindu-se la Vilfor, la scena ospățului, la ciudata serie de nenorociri care de câteva zile se abăteau una după alta asupra casei sale și schimba în discuții și scandaluri, Liniștea călduța a căsniciei Danglar nici nu o privi măcar, deși a făcuse tot ce putea ca să leșine Bancherul deschise ușa dormitorului fără să adauge niciun cuvânt și se reîntoarse în camera lui Astfel, când doamna Danglar își reveni din începutul ei de leșin, putu să creadă că avusese un vis urât Capitolul 28 Planuri de căsătorie a doua zi, la ora când Debrei, în drum spre birou, obișnuia să-i facă o scurtă vizită doamnei Danglar, cupeul lui nu se ivie în curtea bancherului. La aceeași oră, adică pe la douăsprezece și jumătate, doamna Danglar cerut trăsura și plecă. Ascuns după o perdea, Danglar îi pândise plecarea la care de altfel se aștepta. El porunci să fie anunțat de îndată ce doamna se va reîntoarce, dar la ora 2 ea nu se reîntorsese încă. La două, Danglar se urcă trăsură, merse la cameră și se înscrise la cuvânt împotriva bugetului. De la prânz până la două, Danglar rămăsese în cabinet, desfăcându-și scrisorile, posomărându-se din ce în ce, îngrămădind cifre peste cifre și primind, printre alte vizite, pe aceea maiorului Cavalcanti, care, la fel de militaros, la fel de țeapăn și de exact, Sosi la ora anunțată din ajun Ca să-și pună la punct treburile cu banchierul Ieșind de la cameră Danglar care în timpul ședinței Dăduse semne de mare nervozitate Și mai ales se arătase mai inversunat decât oricând Împotriva guvernului Se urcă într trăsură și-i porunci birjarului Să-l ducă în strada Champelise numărul 30 Monte Cristo era acasă Numai că nefiind singur el îl rugă pe danglar să aștepte o clipă în salon. Pe când aștepta, bancherul văzu cum se deschide o ușă și cum intră un om în veșminte preoțești, care în loc să aștepte ca el, fiind fără îndoială mai de-al casei, îl salută. Intră în interiorul locuinței și dispăru. Peste o clipă, ușa prin care intrase abatele se redeschise și Monte Cristo se ivi. Iartă-mă, dragă baroane, spuse el, dar unul dintre bunii mei prieteni, abatele busoni pe care l-ați putut vedea trecând, a sosit la Paris. E foarte mult timp de când ne-am despărțit și n-am îndrăznit să-l părăsesc de îndată. Acesta e motivul pentru care vă rog să mă iertați că v-am făcut să așteptați. Vai, dar e simplu de tot, răspunse Danglar. Eu mi-am ales un moment nepotrivit și am să plec. Nici gând, din potrivă, luați loc. Doamne, dar ce aveți? Păreți atât de îngrijorat, Mă înspăimântați!" Un capitalist mâhnit seamănă cu o cometă. Prevestește totdeauna lumii vreo mare nenorocire. Ce să am, dragă domnule, răspunse Danglar. Am că ghinionul mă apasă de câteva zile și că n-aud decât vești proaste. Nu cumva ați avut ieri vreo pierdere la bursă? întrebă Montecristo. Nu, pentru câteva zile cel puțin m-am lecuit de bursă. E vorba pur și simplu de un faliment la Trieste. Adevărat? Nu cumva din întâmplare falitul dumneavoastră, e Jacopo Manfredi." Exact, închipuiți-vă. Un om care de nu știu câte vreme făcea cu mine afaceri până la 8 sau 900.000 de mii de franci pe an și n-a existat niciodată neplată sau întârziere. Un om vesel." Plătind ca un prinț care ar plăti I-am dat un avans de un milion și iată că diavolul de Jacopo Manfredi își suspendă plățile Adevărat? E o nenorocire de necrezut Dau polițe pentru 600.000 de livre pe care trebuia să le plătească și polițele mi se întorc neplătite Ba mai mult încă am polițe semnate de el și plătibile la sfârșitul lunii acesteia de corespondentul lui din Paris, în valoare de 400.000 de franci. Azi suntem în 30 și am trimis să fie încasați banii. Bineînțeles că i-a dispărut și corespondentul. Dacă socotesc și afacerea spaniola, am un sfârșit de lună cum nu se poate mai plăcut. Cu afacerea spaniola-ați pierdut într-adevăr? Sigur. 700.000 de, de franci scăpați din pungă nu sunt decolo Cum naiba de-ați făcut o asemenea copilărie tocmai dumneavoastră, bancher cu experiență E vina nevestimii Ea a visat că Don Carlos s-ar fi reîntors în Spania Și crede în vise Spune că e magnetism Iar când visează un lucru după câte spune Lucrul acela trebuie să se îndeplinească neapărat pe temeiul convingerii ei am îngăduit să joace. Ea așa punga și agentul ei de schimb. Și iată că joacă și pierde. E drept că nu joacă pe banii mei, ci pe a ei, dar nu are a face. Vă dați seama că atunci când se pierd din buzunarul nevestii șapte de mii de franci, simte puțin tel și soțul. Cum? N-ați știut? făcerea asta a făcut o vâlvă nemaipomenită." Da, da." Am auzit vorbindu-se despre ea, dar nu cunoșteam amănuntele și apoi sunt cum nu se poate mai nepriceput în afaceri de bursă. Dumneavoastră nu jucați? Eu? Cum să joc? Abia pot să-mi țin socotea la veniturilor. Dacă aș juca, aș fi silit în afară de intendent să-mi mai iau încă un funcționar și un casier. Dar fiindcă veni vorba despre Spania... Am impresia că visul baroanei despre reîntoarcerea lui Don Carlos n-a fost numai vis. N-au pomenitoare și ziarele câteva cuvinte despre ea? Nu cumva credeți în ziare. Eu nu cred deloc, dar mi se pare că prea cinstitul mesager făcea o excepție și nu anunța decât știrile sigure, știrile telegrafice. Și ce e mai inexplicabil, glăsui Danglar? este că reîntoarcerea lui Don Carlos era tocmai o știre telegrafică. Așadar, spuse Montecristo, luna asta pierderile dumneavoastră se ridică la aproape un milion șapte de mii de franci. Nu la aproape, ci chiar la atât. Drace, pentru a avere de mâna a treia e o lovitură grea, spuse Montecristo compătimitor. De mâna a treia, făcut danglar oarecum jignit. Ce naiba înțelegeți prin vorbele astea? Fără îndoială, eu împart averile în trei categorii. Avere de mâna întâi, de mâna a doua și de mâna a treia. Numesc avere de mâna a întâi averea compusă din comori pe care le ai la îndemână, pământurile, minele, veniturile asupra unor state ca Franța, Austria și Anglia, numai dacă aceste comori, mine și venituri, se ridică împreună până la 100 de milioane. Numesc avere de mâna a doua, întreprinderile manufacturiere sau cele prin asociație, viceregatele și principatele nedepășind un milion de mii de franci venit, totalul formând un capital de 50 de milioane. Și, în sfârșit, numesc avere de mâna a treia, capitalurile care sunt fructificate prin dobândă compusă, câștigurile depinzând de voința altuia sau de noroc, pe care un faliment le clatină, o știre telegrafică le zguduie, în sfârșit, speculațiile întâmplătoare, operațiile supuse șanselor fatalității. Iar fatalitatea am putea o numi putere minoră în comparație cu puterea majoră care este puterea naturală. La averile de mâna a treia e nevoie de un capital fictiv sau real de vreo 15 milioane. Nu e cam asta situația dumneavoastră? Ia spuneți! Ba da, răspunse Danglar. Urmează că după șase sfârșituri de lună, ca acesta, o firmă de mâna a treia intră în agonie, urma Montecristo netulburat. Cum vă mai pripiți? Spuse Danglar zâmbind forțat. Să zicem șapte luni, urma Montecristo pe același ton. Ia spuneți-mi, v-ați gândit vreodată că de șapte ori un milion șapte sute de mii fac aproape douăsprezece milioane de franci? Nu? Ei bine, aveți dreptate, cu asemenea gânduri nu v-ați angaja niciodată capitalurile care pentru un bancher sunt ceea ce este pielea pentru un om civilizat. Noi ne avem veșmintele noastre, mai mult sau mai puțin somtoase, și ele ar fi creditul. Dar când omul moare, nu-i rămâne decât pielea, după cum atunci când ieși din afaceri, nu-ți mai rămâne decât averea reală, cel mult 5 sau 6 milioane căci averile de mâna a treia nu reprezintă niciodată decât treimea sau sfertul aparenței lor, după cum locomotiva unui drum de fier nu este altceva cu tot fumul care o înfășoară și o face să pară mai mare decât o mașină mai mult sau mai puțin puternică. Ei bine, din cele 5 milioane care formează averea dumneavoastră reală, ați pierdut aproape două și ele vă scad tot cu atâta avere fictivă sau creditul. Cu alte cuvinte, dragă domnule Danglar Pielea va fost deschisă printr-o luare de sânge Care, dacă se repetă de patru ori Ar aduce moartea Ei, băgați de seamă, dragă domnule Danglar Aveți nevoie de bani? Vreți să vă împrumut eu? Nu vă pricepeți deloc la socoteli Răspunse Danglar Chemându-și în ajutor toată filozofia Și toată prefăcătoria posibilă La ora actuală Banii mi s-au întors din nou în pungă prin alte speculații care mi-au reușit Sângele scos prin luare mi s-a refăcut prin hrană Am pierdut o bătălie în Spania Am fost bătut la Triest Dar armata mea navală din India o fi pus mâna pe câteva corăbii mari Pionierii mei din Mexic or fi descoperit vreo câteva mine noi Foarte bine, foarte bine Dar urma rănii rămâne și la prima pierdere se va redeschide." Nu, fiindcă merg pe lucruri sigure." Vorbi mai departe de Anglar cu limbuția obișnuită a șarlatanului, a cărui meserie este să-și creditul. Ca să fiu doborât, ar trebui să se prăbușească trei guverne." Drace, s-a mai întâmplat." Ar trebui să nu mai crească nimic pe pământ." Aduceți-vă aminte de cele șapte vaci grase," Și de cele șapte vaci slabe Sau ar trebui ca marea să-și tragă apele, ca pe vremea faraonilor Dar tot sunt mai multe mări, iar vasele se pot foarte les nepreschimba în caravane Cu atât mai bine, dragă domnule Danglar, spuse Montecristo Văd că mă înșelasăm și că averea dumitale este de mâna a doua Cred că pot să tind la onoarea aceasta," răspunse Danglars zâmbind cu unul din zâmbetele lui șterse, care îi aminteau lui Monte Cristo lunile acelea mălăiețe cu care pictorii fără talent își spoiesc ruinele. Dar fiindcă vorbim despre afaceri," adăugă el încântat să găsească un motiv ca să schimbe vorba. Ia spuneți-mi, ce ați putea face pentru domnul Cavalcanti?" Dacă are un credit la dumneavoastră și creditul vi se pare bun N-aveți altceva de făcut decât să-i dați banii Foarte bine! A venit la mine azi dimineață cu o chitanță de 40.000 de mii de franci Pe numele dumneavoastră Semnată busonii și retrimeasă la mine întărită de dumneavoastră Vă închipuiți că i-am numărat pe loc cele 40 de bancnote. Monte Cristo făcu un semn din cap Arătând că încuvințează pe deplin plata Dar asta nu-i tot, continuă Danglar Și-a deschis la mine un credit pentru fiul său Dacă nu sunt indiscret, cât îi va da tânărului? Cinci mii de franci pe lună 60000 de mii de franci pe an Cam atâta credeam și eu, spuse Monte Cristo Înălțând din numeri. Cârpănoși mai sunt și cavalcanții ăștia ce-o fi vrând să facă un tânăr cu 5.000 de franci pe lună? Înțelegeți însă că dacă tânărul va avea nevoie de câteva mii de franci în plus, să nu-i dați, fiindcă tata -o nu o să-i recunoască. Nu-i cunoașteți deloc pe milionarii de dincolo de alpi. Sunt niște adevărați harpagoni. Și prin cine i-a fost deschis creditul? Prin Casa Fenții, una dintre cele mai solide firme din Florența. Nu vreau să spun că veți pierde. Atât ar mai lipsi. Dar țineți-vă totuși cu strictețe de cele cuprinse în scrisoare. Oare nu aveți încredere în Cavalcanti? Eu aș da zece milioane pe semnătura lui. Averea eu s-o dintre cele de mâna a doua, despre care vă vorbeam adinaori, dragă domnule Danglar. Și ce om simplu e! L-aș fi luat drept un maior și nimic mai mult! I-ați fi făcut prin asta o cinste, căci aveți dreptate, nu prea arată strașnic Când l-am văzut pentru prima dată, mi s-a părut că e un bătrân locotenent, mucezit sub epoleți Dar așa sunt toți italienii, seamănă cu niște evrei bătrâni, atunci când nu strălucesc ca niște crai de la răsărit Tânărul arată mai bine, spuse Danglar Da, deși poate că e mai sfios, dar la urma urmei mi s-a părut de treabă Eram neliniștit. De ce? că l-ați văzut la mine aproape în clipa când intra în lume, cel puțin după câte mi s-a spus. A călătorit împreună cu un educator foarte sever și n-a mai fost niciodată la Paris. Toți italienii de neam mare au obiceiul să se căsătorească între ei, nu-i așa? Întrebă nepăsător Danglar. Le place să-și unească averile. De obicei așa fac... Dar Cavalcanti e un original care nu face nimic la fel cu ceilalți Sunt sigur că și-a trimis fiul în Franța ca să în soare Credeți? Sunt sigur Și ați auzit vorbindu-se despre averea lui? Nu mai despre ea se vorbește Doar că unii îi pun pe socoteală milioane în timp ce alții susțin că n-are un gologan Dar părerea dumneavoastră care este? Nu trebuie să puneți mare bază pe ea. E o părere cu totul personală. În sfârșit. Părerea mea e că toți vechii seniori, toți vechii condotieri, fiindcă cei din familia Cavalcanti au comandat armate, au guvernat provincii, părerea mea, după cum spun, este că și-au îngropat milioane în unghierele pe care numai strămoșii le cunoșteau și le făceau cunoscute primilor născuți, din generație în generație. Dovadă e că toți sunt galben și uscați ca florinii din timpul republicii a căror înfățișare o păstrează, fiindcă s-au tot uitat la ei.